va sorgir de la necessitat d'algunes persones que sí que veníem de fora i ens havíem instal·lat en aquesta comarca, d'obrir un espai on ens sentíssim còmodes dins de la discrepància que nosaltres ja portàvem a sobre des de, des de Barcelona, que aquest és el cas, és el nostre origen, d'alguns de nosaltres. Pel contrast vam trobar que Berga li faltava una mica aquella xitxa que nosaltres estàvem acostumats a Barcelona, tot i que també era una mica una, una aparència perquè senzillament no coneixíem el medi doncs vam plantejar de muntar algun local, algun, algun tipus de local on poder trobar-nos i, i muntar diverses activitats. Amb això també hi van participar persones d'aquí del Bergadà, que vam conèixer de seguida, que també tenien aquesta necessitat, però no sabien ben bé ni com ni de quina manera fer-ho, i bé va ser així de senzill, vull dir buscar una ubicació que, que és la que mantenim fins avui en dia aquí al carrer Pinsania i començar a engegar projectes. Veníem de militar sobretot en el, en el moviment llibertari des d'una òptica àmplia i especialment també hi ha molta intensitat en aquell temps en el moviment antimilitarista que era, era, era el moment àlgid de la insubmissió. Al principi era sobretot mirar, de atrevar una mica d'organització interna d'intentar aplicar el model assembleari aquí entre persones que no estaven acostumades perquè com que ja he dit no només érem de Barcelona, en realitat, érem poquets, érem un parell o de persones i la resta eren gent d'aquí que tenien ganes de fer coses però tampoc coneixien la mecànica assembleària i va ser, els primers temps van ser només de gestió. De gestió i fluxa d'informació que arribava sobretot a Barcelona, de Barcelona de les lluites que ja es generaven per poder posar al dia una mica els companys i companyes nous. Això estem parlant d'any 95. Sí, concretament, en el meu cas en particular de l'Ateneu Llibertari de Gràcia, on vaig tenir la oportunitat de formar-me a nivell social des de ben jovenet, des dels 15 anys, aprofitant l'experiència de les persones més grans que jo que des dels anys 70, recordem que aquella Ateneu, la Ateneu llibertari de Gràcia, es va obrir l'any 77. Per tant, van viure eh, les coetades fortes de la transició i, i, bueno, i situacions molt complicades i portaven un bagatge a sobre que a nosaltres va ser molt útil. Hi havia, hi, havia un, hi havia un local social que va esdevenir calneles que eren, eren cooperants sobretot i brigadistes de l'època més dura de Llatinoamèrica, dels cops d'estat de, de, de la guerrilla i, i la contraguerrilla i eren, eren gent comunista molt convençuda que, que feia coses de tipus solidaritat internacionalista si sí que teníem relació, inclús vam engegar algun projecte, algun projecte comú, però no, va, no vam acabar de, de poder-ho lligar del tot, sobretot per prejudicis que nosaltres mateixos teníem respecte a aquestes persones, pel seu origen comunista. Teniu en compte de que, clar, proveníem d'un ambient molt... Sí. Sospicàcies, sí, sí. no? Per allò de Stalin Bueno, era una rigidesa pròpia del nostre lloc d'origen i també de d'unes no formes una mica rígides d'entendre la, la dissidència que no ens permetien desviar-nos gaire dels nostres També éreu més joves, no? I quan s'és jove també a vegades es veu... Sí, això això és un factor fonamental, sens dubte sí, La inexperiència genera dogma, no, normalment sí ens dediquem més a fer contrainformació i a lligar un, un, un equip humà de persones pròximes a un sentir-te recollit, recolzat, aparentment, i, i així ha sigut, havia de ser l'embrió d'algú més. Arrel de l'experiència de Barcelona i el flux constant d'informació, doncs, algunes persones que ja estaven en Ateneu militant des de feia un temps doncs es van plantejar seriosament el de no, no anar a la mili i vem tenir algun insumbis per aquí, sí, Bergadá. Sembla que alguna persona probablement desequilibrada no li va generar simpatia aquesta intromisió, un món que, que en teníem una mica tancat per aquells temps i va decidir que a la foc un dels annexes de, de, de, de l'Ateneu per, per gran espanda de, del veïnat, imagineu, no? Això com va anar? Vaya. Però bé ha sigut l'única nota així negra, una mica que hem tingut aquí a Atteneu i, i, i bueno, també ens va alliberar d'un espai inútil i ens va, ens va obrir una mica més al pati. cosa que celebrem també. Gràcies estarà La pròpia evidència i acceptació de que des d'una actitud des d'una postura rígida militant no es pot anar enlloc doncs comencem a entendre l'Ateneu Més com un espai on eh, les persones dissidents de l'entorn, de qualsevol signe, bueno, sempre d'esquerres evidentment, doncs poden aportar el seu granet de sorra i anem deixant aparcada. O sigui, tots tenim els nostre, nostres orígens però el pas del temps, l'experiència i els temps que, que corren, l'actualitat, no ens permet quedar anclats amb, amb, amb dogmes i rigideses que no afavoririen en absoluta cap tipus de transformació social. Per tant, ens hem aprofitant entre tots i totes de les experiències passades, eh, del nostre bagatge polític, per, per fer-lo confluir en un espai comú. I el primer gran projecte que tireu endavant, quin és? Potser les barraques o...? Bé, gran gran gran no és a nivell social, clar, muntar unes barraques, no?, absolut, no?, però de tota bueno, tira, manera... S'ha convertit en molt gran. Sí. Les barraques actualment de Patum a nivell social, són una causa molt gran. Poguer obtenir uns recursos que nosaltres mateixos no generàvem, ni en les quotes de socis, ni tampoc amb les consumicions que els socis fan aquí dintre, no generàvem suficients recursos per mantenir el local. I en aquest sentit, la barra de, de barraques de Patum va ser va ser molt important perquè ens, ens, ens va permetre i ens, ens ha permès fins avui en dia, més o menys fortuna, segons l'any, doncs mantenint-se, poder pagar els lloguers i, i etc. Vau ser els primers? No, no hem ser els primers. Els primers van ser els de calneles que ja muntaven junt amb els de l'Assemblea d'Insubmisos del Lluçanès, que venien de prats del Lluçanès a muntar també. Nosaltres ens hi vam afegir allà. Mm -hmm. Després ells van desaparèixer ja l'any següent i vam quedar sols durant un parell d'anys allà resistint no El, sé, els blana. bons vells temps no? te mandan una carta y no viene perfumada y si tu madre s'espanta que està la guardia civil oh, yeah. que te vayas a la mili que te estás haciendo un gil que te vas a perder y oh, sí. como no Y tienes que hacerte un macho brómulo en el zafarrancho, no lo vas a recibir. Mi sargento, mi sargento, me cayó en Chile. Dí que no. Venga, no. Dí que no. Dí no. que la mil y no me gusta y que a mí nadie me asusta. Lo que yo quiero es vivir. Mi sumisión, mi sumisión. La juega me gusta mogollón. Mi sumisión, mi sumisión ni al sargento que lo tiren al filó. En aquell temps hi havia la CNT aquí? Existia, no? Sí, sí, tant que existia, sí, de fet. Quina relació hi teníeu? Bueno, jo personalment estava afiliat a, a, a oficis vàries d'aquí de Berga perquè va ser un pas natural. La Barcelona estava al sindicat de la construcció de Barcelona i quan vaig venir aquí doncs vaig, vaig canviar la meva militància aquí. Però... El sindicat estava en franca decadència cadència ja, llavors i quedaven molt poques persones que fessin alguna cosa. havia hagut un bajón molt fort. Amb els temps àlgids de la transició va arribar a tenir uns quants centenars d'afiliats aquí a la comarca. Parlem de l'any 76-77, però tot això havia ja quasi gairebé desaparegut, sumat també al, al gran trauma que va suposar el cas Escala i la, la sissió que, que va esdevenir la dualitat CNT-SGT i bé, si sí, vam mantenir el contacte fins que, fins que el sindicat doncs va, va tancar va tancar directament quin any va tancar? poder el, el, el 97 o 96-97 ja va tancar sí. Van tancar el local no el podíem mantenir tampoc L'única opció que quedava era que desaparegués aquest arxiu o que quedés a casa d'algú dins de caixes i llavors com que l'Ateneu teniu ja, ja estava obert, els hi va semblar que de manera natural era, era el lloc on havia d'anar a tot això tot i que nosaltres ho vam tenir en caixes molt de temps tot fins que el centre d'estudis i va obrir les seves portes i degut a la seva especialització en aquest tipus de qüestions nosaltres vam, vam portar allà aquest fons el vam cedir amb ells, enteníem que era el lloc més adequat El tema del Pesol Negre sí va ser una iniciativa d'algunes persones d'aquí, de l'Ateneu però tant pel seu contingut com per la seva forma no, tenia, no, no va tenir mai gaire pes ni gaire interès realment i, i per fortuna la gent del centre d'estudis que llavors recent eh, obrien i inauguraven el seu local van ser ells els que van agafar el pes de, de, del projecte i el van renovar amb, amb, amb, amb molta eficàcia segons el meu pare tot i que ara actualment doncs, no comparteixo els continguts i les formes, aquell projecte si s'hagués quedat aquí segurament ho hagués quedat mort. Nosaltres proveníem directament de l'època de les multicopistes i les ticlostils mm. i les fotocòpies, que era el més avançat. La foto... sí, el primer peso negre devia ser fotocòpies amb grapes. No? Evidentment, evidentment. Tot parteix d'un company que va passar uns mesos per aquí, que venia del País Basc, i ens va esperonar molt a fer-ho perquè ells tenien una experiència amb una ràdio a Pamplona que els estava funcionant molt bé i se'n va donar del potencial d'aquest local i ens va proposar de, de muntar alguna cosa, que ell, ell gestionaria una mica la iniciativa, si semblava bé i amb uns quants passos podíem tenir-ho, el que passa és que aquesta persona va desaparèixer <ríe> no era, no era sobtada, no i ens va deixar una mica el paquet d'haver de, de, de decidir com com fer-ho com no fer-ho però sempre va estar latent i vam anar fent petits passos per anar aconseguint equip, diners, etc. sempre amb aquesta sempre amb aquesta línia quan al centre social ocupat la loqueria de l'Hospitalet on hi havia una ràdio, una ràdio lliure que es deia Ràdio Corcor sí. i és la ràdio que ens va deixar els primers aparells de proves i de fet van plegar en part perquè a l'estat enmig d'una urbe l'antena o l'emisor la no els hi permetia arribar gaire més enllà del veí del costat no? i bé, en canvi aquí doncs, les proves van ser una mica més positives i optimistes no? De fet, un dels moments emocionants que recordem va ser amb el Jordi i amb tu, Enric, que estàvem a la muntanya no direm on, direm els canals així. de Sant Miquel per exemple Provant el primer emisor i antena que vam tenir per fer proves veure, amb un radiocaset a veure si podíem emetre música i el moment de pujada anímica que vam tenir tots quan vam aconseguir sentir a través del cotxe, de l'emisora del cotxe, música Sí, vam arribar fins a Cacerres, recordo sí. Sí. Llavors continueu i, i, i porteu una mica de Sant al <laughs> l'endogàmia militant, ja ens l'havíem expulsat de sobre feia bastant de temps i era una evidència, no era una cosa tan decidida per a assemblea com una evidència de la gent que s'apropava el procés d'apropament és natural d'una manera natural la gent va fluint ens anem coneixent i n'em trobant tants punts de contacte que ja és impossible és indissociable el que tu creus o jo crec t'obren de mires s'obren de mires i entre tots doncs, mirem de generar algú però, de fet, l'assemblearisme també és una pràctica que comparteixen els moviments autònoms, el marxisme heterodox, mm. alguna gent que interpreta el marxisme ortodox també també és assembleària. Nosaltres, per la nostra edat i per la generació que ens va tocar viure, en aquells moments havíem tingut molts contactes amb els autònoms alemanys, mm. que s'hibridaven amb molta facilitat entre comunistes, anarquistes, etc mm. i portava a terme moltes accions que ens semblaven molt interessants. Nosaltres encara estàvem lluny aquí del que seria ara en un futur ja passat i present de les ocupacions i també ens fascinava molt aquell món i el compartíem. De fet, hem compartit a nivell directe moltes experiències amb aquesta gent, especialment amb gent de Berlín, etc. I això també ens va obrir de mires des de principi. Buscar fins a on hi ha complicitats i, i aquestes complicitats han fet-les àmplies perquè l'enemic és gran no? i està definit. Bé. I encobertament estem parlant dels problemes que van venir posteriorment. Va ser com un punt d'inflexió de jo aquí he de fer alguna i no em puc quedar a casa. I a partir d'aquí vaig començar, el primer cop que vaig venir a l'Ateneu va ser perquè a l'institut amb unes amigues volien fer una pancarta recordant que feia un any que, que havien assassinat el Pep. I arran d'aquí doncs vaig començar a venir més i a interessar-me i a integrar-me amb, amb la Taneu. Sí que és veritat que, que el que els fets a la Patum no? i de l'assassinat del Pep van, van generar moltíssim moviment no? i una dinàmica molt, molt forta, molt trista i alhora molt maca, no? perquè, perquè sortien molts col·lectius de molts tipus, gent gran que s'autoorganitzava, gent jove que s'autoorganitzava, la gent que ja estava organitzada, que ja estava disposada un, un pas endavant... No? candidatures eh, municipalistes que es comencen a, a crear per, per tirar endavant, i hi havia més projectes molt macos que es van quedar a mig camí de veritat sí. eren molt macos, va eh? ser sí. una llàstima perquè vam estar a punt de... un sindicat de... que <laughs> sí, es va sí. quedar mig camí vam, vam estar a punt de liar la grossa no? i jo entenc que és normal que, que com més poder hi hagi en joc més conflictes sí. arriben no? és, és propi de la grisó de la condició humana però és una mica inevitable So, es va entrar en una dinàmica que va ser molt destructiva que ningú va ser capaç de parar no? jo, crec, jo crec que aquí tots, tots tenim part de responsabilitat en aquest sentit, no? que ningú va saber aturar aquesta dinàmica destructiva i tots la vam alimentar, potser uns més que d'altres però finalment tots la vam alimentar i allò va acabar com a Rosaria de l'Aurora no? que va acabar amb un projecte de, de la ràdio, aquesta és la, la lectura que jo faig eh, al, almenys no? Podem ser més o menys rigorosos en un moment determinat però el que no podem fer és atacar els que estan colze a colze tirant o intentant tirar endavant un projecte amb tu, no? Al final, tristament, l'esquerra sempre s'assembla a aquella gran pel·lícula dels Monty Python de la vida de Brian que t'oblides que l'enemic són els romans i no els que tens al costat, encara que siguin, tinguin alguna diferència amb tu, no? en les xerrades, en els concerts que s'han fet, en, en els aplecs, en les vegades que s'ha obert l'espai per les assemblees, el clima que s'ha generat quan es feien pancartes o es preparaven accions... Aquest és el paper de l'Ateneu, és el paper de coesor, de, de, de, de concentrador eh, de qüestions d'aquest tipus, xerrades, informació, de que la gent, gent s'apropi a veure que hi ha una altra manera de sentir i pensar l'entorn i la vida i poder-ne a les seves conclusions obre les possibilitats de que les persones s'apropin, vegin i per si mateixes pensin s'organitzin i actuin Sí que hi ha un moment que també ja n'hem parlat que és com un punt d'inflexió que és cronològicament com tu deies Jordi el que passa amb els Mossos cada cop ve molta gent aquí l'Ateneu es fa una reunió amb gent de diversos col·lectius i de fora i posteriorment el, els tràgics successos del PEP i tot el que sorgeix després. Aquí l'Ateneu ve molta gent que no havia militat. La roda de premsa que es va fer parlant de Montserratura i de les mentides que havia dit es van generar uns ambients molt macos. Ha estat un espai on molta gent ha pogut entrar i participar i, i crear coses que anant més enllà de l'Ateneu. La teva primera roda de premsa, no, Oriol? Sí. Et veure per TV3. Sí, però no, no, no era jo, era tota gent que hi havia aquí a l'Ateneu també. Tots els que ens reuníem, tots els que baixàvem junts a, cap allà, no vaig baixar-hi sol. Vam anar-hi molta gent. I a, a noves formes eh, socials, noves solucions que aquesta societat ha d'idear alimentant-se de totes les anteriors de totes les experiències revolucionàries però no podem mantenir-nos amb una línia tancada que no ens portaria més a la pròpia frustració un parèntesi, aviat el pensament del 36 farà 100 anys sí, manté un cert vigor però se'l veu una mica ja apurat eh? és sorprenent, eh? es manté en forma malgrat tot s'ha de dir de moment estem als 100 anys de la setmana tràgica sí, sí Està passant el temps i vas agafant confiança amb la gent, que és bàsicament, per mi és la base de... Jo no puc fer una assemblea si realment no, no tinc un mínim de confiança amb la gent perquè m'és molt més fàcil expressar i, i realment crear alguna molt més conjunt i que funcioni més bé. I a partir d'aquí doncs no sé, vaig, vaig entrar fa 3 anys, crec, més o menys, no sé ben bé la data, i, i això doncs he participat en, en diverses coses, sobretot jo, un dels moments que recordo també molt, molt àlgids va ser quan es va fer un, unes jornades incíviques a la plaça Sant Joan, si no recordo malament, que era un moment en, en el qual encara a Berga hi havia pues, una afluència de gent a l'Ateneu sobretot molt, molt variada i era quan, quan ens fèiem tots molt, diguéssim. En aquestes jornades vam començar sortint d'aquí a l'Ateneu fent un passacarrer, si no recordo malament, en el qual es van canviar alguns noms dels carrers de Berga per noms bastant més adequats uh, a partir d'aquí vem anar a la plaça Sant Joan on es va començar a fer tot de jornades si no recordo malament el matí es van fer jocs per nens el, es va fer un dinar a la tarda canteu tots, una miqueta poesia més o menys això i després va arribar la recepta no? exacte 22 receptes concretament exacte Exacte. Bueno, i a partir d'aquí se'ns va multar 22 persones i a partir d'aquí van néixer l'assemblea la, d'administracions cívics mm -hmm. de la qual també van sorgir bastantes de les discordàncies jo crec que això també va ser un, un punt d'inflexió si jo podia fer un temps que tenia com inquietuds necessitava fer alguna cosa i, i bueno, suposo que una mica com tothom pel context i pel, pel lloc on hem nascut doncs jo sempre m'havia considerat independentista i com a tal podia, podia haver entrat a Maulets o al casal Pancho, que ja vivien, però eh, arran, de la, eh, arran de la meva situació familiar, doncs vaig començar a investigar què era l'anarquisme i què, què volia dir això i em va començar a interessar. I a partir d'aquí, doncs, també arran de que amb l'Ali Santa vam conèixer la Violant, que també és membre de la Taneu, doncs es va, es va donar una miqueta a la situació. D'acabar aquí. la tradició familiar, eh? Bueno, sí. Sí, sí, sí, sí. Ricky, marxa d'aquí, home! Que no volen tornar a veure la cara per aquí, pel barri, fora d'aquí. Escolta oh, això oh, que oh. et vaig explicar, és la història d'un xaval no molt normal. El vaig trobar la plaça i em va dir que es veia mosso d'esquadra. Primer em vaig començar a partir, però que d'ella no era molt divertit. Jo no me'l podia pas imaginar un informe, placa, porra, gorra i amb la pipa. Act d'estudia català, abans només parlaven castellà. Ara les hòsties ens les donaran amb la quota del 20% en la nostra llengua de pota compartent oh, oh, oh. abans era un espanyolito de ment mm -hmm. i li fa por el que dirà la gent però amb oh, sou i cotxa de l'empresa ella està content oh, oh. ara jo escupo el seu pas oh, oh. si pugues, li trencaria el nas mm -hmm. o li deixaria casa oberta al gas mm -hmm. perquè quan arribes només es trobes un solar i aquest paio s'ha fotut el moço Pensant en lo maco que estarà Quan una pistola el seu cinturon penjarà Molt sincerament per mi és només un guantre pa qui no la donaré pa. pas la mà Li convidaré mai més a tabac Ni compartiré res del que faig Per ara per mi que paio és un gran desgraciat I un malparit, un cabrit Que no vull que estigui aquí Amb els meus amics Ni en el meu barri, ni en el meu camí marxí del mig perquè no el vull veure per aquí Perè no que no el vull ni sentir ni pretengui molt menys que cal respectir Són sentiments que en ben molt ben benant din I per molt que digui aquí no hi ha cap canvi de mossos d'esquadra De piccolos i segurat sempre cas van anar molta pasma I fins als nassos n'estm de trucar hi havia una cosa que ens preocupava molt, que era el relleu generacional. No? I ens anàvem compte que nosaltres érem una, una generació de lluita que havia patit la manca de referents de la generació anterior. No? És a dir, no teníem cap referent de 30 o 40 anys perquè era una generació que va desaparèixer. No? Sí. Que la van, jo crec que la van comprar a cop d'electrodomèstic i de televisió. I de crèdit. I van acabar amb la lluita. No? Es, va, es va creure el, el, el somni de, de la societat de benestar però tenien por de ser una generació que no fos capaç de transmetre no? el que veia les nostres lluites llavors fer-te saber que és molt important que hi hagi gent jove que apareixi en els centres socials perquè si no es moren jo personalment en el cas de l'Ateneu sí que poder, al principi dius pues és gent que et porta a una certa edat però quan comença a fer res que t'hi fas, que comparteixes assemblees que comparteixes unes cerveses realment veus que són més joves que molta gent que té menys anys que ells clar, llavors Compartir una miqueta tot, en aquest cas, és, és molt senzill. Vale. I, I a nivell de la lluita com, concretament, com quina lectura em fas? Què reps i què rebutges? Intento aprendre, tant de lo bo com de lo dolent. Tampoc ho veig si és amb una persona més grana amb una persona més petita, si és amb una persona d'ateneu o de fora. Mm. Constantment amb la meva vida. I llavors és una més personal i més d'allò intentar ser crítica i veure què m'aporta bé i què no m'aporta i de què vull aprendre i de què vull desaprendre. Mm. Però és que realment és una que m'ha amat de petita. Mm. Vull dir, ho he viscut a casa. Jo des de molt petita tenia clar que, que els nens que discriminaven un altre per ser um, xinès o del que sigui, pues, jo em sentia malament. A partir d'aquí, clar, vull dir, des de petita, veure el teu pare que crida a la tele i no entens per què, i de més gran dius, no valen, està cridant amb un polític, perquè no sé, ja no sé quan, si comença a entendre les coses, doncs, Clar, és que ho he mamat El teu no pare de la tele sí, sí. Quan era petita em pensava que estava una miqueta boig Després <ríe> doncs, ja ho doncs, vaig entenent -la. La, la crides tu no? <ríe> la, la solució és no tenir-ne És molt senzill, sí. Encara que sembli absolutament irracional El sí, sí, sí. més senzill és no tenir-ne Amb aquesta història comparteixo bastantes coses amb la Clara Perquè a mi de petita ja m'hi havien portat els meus pares Algun cop mm -hmm. Llavors... Jo el primer cop que ja vaig entrar a l'Ateneu sabent on entrava, no era el primer cop que ho feia. Potser el problema els tenen els etiquetatges, perquè ara que ja. et poses una etiqueta i ja tens algú per odiar, no? el que té la etiqueta de l'altre color. <ríe> Què em vas aprendre del 2008? <ríe> no sé. Del 2008 vaig aprendre sobretot el, el que comentaves tu, Guillem, de, de les etiquetes. De que arriba un punt en què t'és igual quina etiqueta té aquesta persona més igual si tu dius que ets comunista, que ets anarquista que ets independentista, més igual jo vull treballar amb tu, jo vull veure si, si realment volem treballar pel mateix i a partir d'aquí endavant independentment de l'etiqueta que em diguis que tens, és que m'és igual mm -hmm. i com veus el futur? ja que ja hauràs d'agafar agafat o d'hora el relleu buf, si l'he d'agafar sola malament espero que no Allà, tranquil, okay. encara viurem uns anys <laughs> I clar, també quan veus que, que intentes fer alguna cosa així que no, no, no rep res i també amb jo sé, converses de classe, amb gent de la meva edat, vull dir, sí que la gent més a fi a mi doncs, hi puc compartir moltes coses, però veig que, doncs, que aquí a Vergues, si més no, el jovent està per altres coses. Vull dir Li, li soa bastant tot, en general. <'ha de fer -ho> Bé, jo vaig anar, a, en part també, per casualitat, a, a UB Raval, que és la facultat d'història de, de l'UB, i, i casualment, realment, vaig arribar també un moment àlgid, sembla que vagi de, de sal en sal, de, de la lluita i bolònia Vull dir, hi havia molt moviment a, a l'assemblea de facultats i també, per altra banda, hi havia, bueno, hi ha la, la Fel, que estava també, bueno, estava en, en un moment àlgid. Què ha vist una noia del Bergadà? quan arriba a Barcelona i es troba aquestes lluites anti Mol molt moviment i molta agitació o sigui el canvi realment va ser brutal perquè sí que l'Ateneu doncs em vaig fer diverses coses com hi continuem fent ara però realment el ritme és completament diferent i a part això en un moment bastant àgid de, de la lluita doncs va ser brutal vull dir realment vaig aprendre moltíssim ja tenia clar que, que, el, que volia és el que he fet i ha sigut aprendre fora de les aules i aprendre doncs, una en aquest àmbit. A partir d'aquí em vaig plantejar fins a quin punt jo volia parar algú, la llicenciatura o no. Sí. Jo et convidaria que acabis la teva carrera i, com deia un escriptor, tots aquests activistes, si en lloc de fer tantes assemblees se dediquessin a fer les seves tesis, aportarien encara una miqueta més al moviment. No vull anar a derudit ni res per l'estil, però crec que que hòstia, molta gent s'ha trencat la cara molt de temps perquè tothom tingui accés a l'educació i penso que és important, no? penso que és una cosa important. El saber no ocupa el lugar. <laughs> tots a una, a vegades cadascu a les seves, aguantem i nits de saberes borrratxees. colsse cols de cols la trinxera estem de saquera, cedim al nostre lloc i si alú triomfa tranquilqui de lliiter. Jo no tinc ídodols, si en tingués, serien col·legues. En jo comfio a cegues per superar els nostres trànols, els del meu bàndol, a veure cires, que són d'esperit lliure cos iment aventurera. Saber que estaran aquí quan torni la calma, que els salvavides durant la tempesta de magma. El dogma que no hi siguin d'igmats’apareixi, l'esiar els meus col·legues fins de que la mort em birreta fresca fem les confessions, doncs no som de ferro, nen, tenim limitacions, però el conjunt, va, el conjunt és el que importa, saber que junts i juntes rebentem totes les portes... Va arribar el moment en què això es va plantejar i algunes persones de l'Ateneu, un grup, ens va semblar bé participar aquest projecte municipalista, entès com a tal. Jo no veig contradiccions, si n'hi han de ser a nivell personal, i, a més, entenc que la meva militància a la CUP no guarda ninguna relació amb l'Ateneu com a tal. Hi ha moltíssima gent que diria que és absolutament incoherent i que no, és, és una aberració, no? que un llibertari es fotia treballar en una, una candidatura com la CUP. No? És més que una veritat evident, és una paradoxa, no? és a dir, és una veritat que és contrària a l'opinió comú. Llavors, mm, jo crec que, que és coherent però... però que requereix un cert temps explicar perquè és coherent, perquè immediatament, o de forma immediata, sembla incoherent. Fa molt de temps que els espais militants són multimilitants, no? Jo crec que fruit d'aquesta multimilitància ha arribat una mica a so, no? Que espais que semblaven imbarresables s'han anat barresant, no? La militància amb els dogmes s'estacava afortunadament, però, però potser el que toca és acabar de trencar aquestes etiquetes, que jo penso que és el que encara no he aconseguit de fer, no? Encara està el rotllo dels llibertari, el joc, el rotllo dels comunistes i els independentistes i tal, que encara té molt, té molt de pes en les nostres pràctiques polítiques i no hauria de tenir lo El que sí que és veritat que ha aconseguit la postmodernitat és carregar-se les etiquetes, no? i això és l'única cosa bona que li devem, potser, amb aquest corrent de pensament. El que potser és que ens falta és acabar de, de, de, de trobar una, una forma de canalitzar-ho. No? Jo, etiquetes? Cap, absolutament cap. Odio les etiquetes. El temps és com és i se'ns ha tirat a sobre una altra vegada. Moltes gràcies per haver vingut, per estar aquí amb tots nosaltres. Fins una altra i salut. Vinga, salut. I desconfieu dels profetes. <ríe> salut i bona nit a tothom. Adéu.